دا هر یو کتاب یو خپل اندازي دا غرید د کولو کولا طریقوي چې آغه اصول او آداب آغه خپل اصول او آداب چې داغه له حاضر کړې شي نو آ کتاب د کول را سن شي په قران کریم د ز دا قولو قل اصول او آداب یو کې سماغو چې هغه د ټول کریم سره تعلق لري دې کومه سماه دي چې هغه د تثلیله صورت سره تعلق لري هغه آداب هغه او اصول چې دا غي تعلق د ټول قران کریم سره او فه مختصرا دا سره او پهلن دا طریقا هغه مخ کې بیان شو دیم کې ثم هغه وصول دی هغه خبري چه آغاز قرآن کریم ده صورتونو متعلق فائده ورکی چه قرآن کریم صورتونو زکاول آسان شي زموند استادانو ذ شیوخ کرامو انداز هغه دغه څهار صورت سړې دکې نوغلا په هر صورت پر ابتدا کې پنزه خبرې د کول په کاري او واللهای خبره دا د یوه خبره چې ده هر صورت پ پیدادا کې د غیر د کول ضروری دي هغه د دعود د صورت د دعغې مطلب دا دی چې مرکزی مسله او مرکزی مضمون د صورت تیا هر یو صورت هغه یو مرکزی مسله لري چې ټول صورت داهینه چار چاپې رګرږي او دا وی خدمت کوي هغه ته داوه موي مقصد وتو موي مححورته هم مرکزی مصلله ته او مرکزی مضمون ورته هم ووي ددعوی دا مثال هغه داسې وي لکهونې د باه توم یونه داغی او خاص تخم وی لرگی کی سانگا کی پانا کی او گلنو او میو کی پرٹولو کی داغی تخم اثر وي وی داغشان ده صورت پرٹولو آیاتونو که ده دا داوی رنگ وی ده دا داوی رنگ وی شاگه ده آغی مسلی خزمت کهی لکه ده جمعه پر از بستاز مسلی کهی نه مسلی وی ده منز باره که وپکی د مونږ خبره شي کوي نو داو موي چې مونږ فارزه داو موي چې چا وکونو د عمر ثوابیده او داو موي چې چا ونه کو نو د عمر عذابیده داو موي چې د مونږ ګوزر واقعات و, و او داو موي چې بین ماجو نداوی حالات تو ګورا دا ټول خبرې دا ور سره کیږي دا شانت صورت کې مرکزی مسळा داوا څنګه پختوانی جرګه کوي نو جرګه راوږه کی ویډې شیارا کلی کی زمون ورن لے او قاری کی غنم جوار کیږي او د خلکو ساروی راضی داغې د پارا سوندوبس پکار دی پدې سرګرا وحتی ناستی نو خبرې بو کې لړلې راشي ارنګې بو کې د پلان کې سارو راغلي او بیا چلو شو پلان هم ساروي ساتي کړه او ګور یو ساروي خو دې څو بارو وي دي دا خبرې بو کې کیږي راکیږي سارو خبرې بو کې ارنګ لاړې شي خو دې جرګي مقصد اققوي چې لا ناغي نو نظر شان د صورت مرکزی مسئله وی پای کی خبر زی اور ازی خو صورت هغه pore تړلې وی ندی تا ومونګه داو د صورت وایو دغه خبره چې د صورتت پهده کړړه ضروری ده نو غ ده چې رابط د صورتت رابط معه تړونو رشتهپللی مونابت او ن دایو صورتت پس را وړی د دې سواه جزا لکه سوره الفاتحه په سي بقرار راوړو د دې په سي دا سلاندول نه راوړو چې کو الله واحد او رب سي راوړو موږ یې رب سي موږ کې براغو نه چې دې په سي برا کولو الله واحد راوړو نو سبو د بقاې بسفاتحې پس باکاره ولې را وړه د د دواړو یو بل سره سر شتهداریي ده او څخ پل وللی ده دا بیا یو د نوم رابطي د یو سرت د نوم د نوم سره رابط دا د پینډ ش راهمه الله خو تعاله درس کیو وو او د پنپیر شرقرآ را مح الله تعالی طاله دی طرف ته ډیره توجوونه کوله او بل رببط د مضموني د معې رابت د داوی ددعوی سره رابت کدا یو صورت مضمون د بل مضمون سره اوټاړي او بل وی د صورت ځنې مزام ځنې آیاتونه اغه د بل صورت ځنې آیاتونه وځاهتي دا آیاتونه آیاتونه ځنې ربطونه آی کی فائده دا تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کریم په قرآن کریم باندې ډیر واده شي نو د سورۃ مناسبت اورب د مخ کې سره درې مخبره ذکاول بکاری نو خلا صاو تقسیم د صورت چې دا صورت خو ګټ ده ندا و موږ په لاندو ټکو کې څنګه وایو چې موږ څو وایي سورت البقره په دني میسي ده او په لاډو کې را ته ووایه چېدي کېسه سو وي د خلاصې مطلب داې چې اوږده خبره په لاډو ټوکوو کېل اوږده خبره په لنډفاظو کیا دا کول خلاصه نهچړ کوچ زبده د صورت او د صورت وګورې مسالې پکې غړې وي او په مختلفو آیاتونو کې جدا جدا بیان کړي وي وايي کې بیا تقسیم کیږي چې دا صورت دوی سه دري سه د دې ځان تکرارې پوری داوي د دې ځان تکرارې پوری داوي د تقسیم تقسيم د صورت وې مدره مخبره چې صورت په ابتدا کې زکاول پکاري دا غلا خلاصو تقسیم د صورت دا بیا کله کله استادان په تقریر او دواز په انداز باندې مو څه حاصل صورت په داسې وې چې بس کانه بیان کړي او تقریر کړي او خلاصې په لاندو کې وې سانو را ما خبره چې د صورت په پدای کې ځکول وکا دي اغادي امتیازات په صورت امتیازات او مطلب دار دي امتیازات چې هغه کوم خبري دي چې داسې صورتونه د یو بل نه جدا کړې دي یو لفاات حنو کې خو او بلله بقره نو داسې په یو ځایی ول نه ديیکلو دا سو وجهه ده ز ته صورت و این زمه خبره چه ده صورت سه ابتدا که زکاول بکاری آغا ده دی پی جنگلو چه ده صورت مکیریو که مدنی ده ده ده صورت په زکڑه که فائده وار کئی زکا چه کم صورتونا ده حجرت نمخ که نازل شوی در اوی السلام د جوان دو دورو د پیغمبره د جوان دو دورونو یو د هجرت نامخ کیو او بل د هجرت ناروستو جوان دو د هجرت نامخ کینه ځان لا اندازو پاری کې شپګت یا سبكونه راغلی دي شپګت یا سورۃنا او د هجرت ناروستو دروي سورۃنا راغلی وی ۲۸ ۲۸ سورۃنا هغه راغلي دي چه کوم سورۃونه د هجرت نامخ کې راغلي وی نوغې ته مدننی وي مک چې کوم د حجرات نه مخک کې راغلي دي که بیا هر ځای ک ناجل شوي دي نوغ ته مکی وي او چ کوم د حجراتناروو راغلی وينا هر ایې ناجل شوي دي اگر ک په مک کې ولی نه دي کله چې هجرت ناروستون اړ دي شي وي ناري تمدني وي د دې په پیژنګالو کې ډېری فائدې دي نو یې فائدې دا ده چه ده هر داعی چه یو سڑه دعوت ورکی ده آغا اولنه دور ده مکیوی آورستانه دوری مدنیوی چه آغا پا یوزایی که خلق د توحید نه ناخبره ده د سونه ته نه خبره او د پیاو ځای کې خدمت شروع کی نو د د ابتدایي شروع چي دا دا ابتدایي شروع چي دا نو د دا دا مکی دور شروع ده د او بدی کې د مکیو سوراتونو ته محتاج یې چې نبی رسول الله پر ماکه کې څنګه تعلیم ورکړل دي او په کوم اندازي تعلیم ورکړل دي خلکو ته په کوم انداز د الله تعالی معرفت کړل دي چې بیا د مکی د ور تختې نو نביا ور پسې مدني انقلاب وی د قدی صورتلو کې پیغامګلو کې د تحریک چلولو طریقې وی چتوه د اسلام خدمت په کومه طریقه باندې کوي او په کومه طرق به ته خلکو له او معرفت دا الله به خلکو نو پېنزمه خبره چې پی ضروری دي نو غدی زناست مکی او ده مدنی چه دا مکه کې نازل شوه دې کومه دینه کې او نزول کې سويم نمبر دی چه دا خبرې د شي نو سورۃ زاکول چلاول اغا آسان شي دریم کې سم هغه اصول دي چې هغه آیاتونه د ذکر سره تړاو لري چې موږ هغه آیاتونه نو نه په کومه طریقه باندې ځکهو نو په هغه آیات کې یو دا خبر پی جندل غواڑی چه پده آیات کې لنڈ سوئی لکا منگه دا قرآن مضمنونو ذکر کریو نا دے که کمه مساله دا پده که توحید دے که رسالت تے او که ایمان بلاخرت تے جهاد دین فاق دی یاد دیده کولو دعوت دینو پا کم طریقه دی دلیلو ای که قسم دی که تنویر دی پا دعوه او که نه زوره نه ورکی نه منون کو تا یر ورکی سگی نه دا غم اخی نو خبرونه دا معلومه ول پیاات کې چې دی کې کومه مثاله ده نو دیمه خبره پدې سره به مناسبت د معلوم شي رب د آیات به معلوم شي د آیات رب مفسری لکه تفسیرولو علاوه کې ډیر بیان نه امام رازی رحمهم الله هم کوشش کوي نظم الدرروم کې نور تفاسیر هم ډیر کوشش کوي شایعات مناسبت او ربط دمختې طرح بیان کړي دکه د رب برې زت کتاب داس بیرته خبرې نو وي چې منګه په عام او خلکو کنا وو او یو خبره سووک و کې بلو کې داسې بیرق ته خبرې کوم سړی کوي او خلک کو مړته یو غر بلخرار یو سړیا یوه خبرهسممه کوهسانګه بګه جګئ نو پښتانون بیرته خبرې نه خوخی چې مانکه یو بر سره جوړ نی نو هغه نه خوخی د قران کریم پایاتونو کې جوړ شته نو هغه د مفسرین ذکر کوي خواغی د یو آیات د بل آیات سره ربط وایي جو یعنی یو آیات ته ورپتی جوخ بل لاغله وي نو د دې دواړو یو بل سره سره اشتعال دي کې کلا کلا داسې کیږي چې قران کریم په ډېر په نری مې زبانې اوټاړي پته کلو سره برابرات پیدا کی لکه سورته بقره کې مخکې آیات چې وين تو من قبلیان انت مسوحنا وقد فرضتم لهن فريظه فانصم ما فرضتم ورپسې آیات له على او سراتېلووسپ الوسطى پس یو یاد پسس بله یاد دی والل موطالقات وللهلهځ نه یو تووفونه من کوم وایه ضرروونه واجه ته دی او بل سرهوي تړه ده نو چې جو قووب تړی خو لکهلو بهې پستا مب کې ترب په او څلو بوو د آیات ترابت د مخ کی سره جوخ سره ضروری نه ده آیات او تعالی د مضمون سره د صورت د مضمون سره او تعالی مخ کی وې چې او سره بیان کړي نو کاله خواغوې کاله طرفوې شیخ زکابرگرام رحمہ الله تعالی فرمایل و القران کریم چې د نودا فطری طریقې تعلیم دا فطری طریقې تعلیم دا استعاذہ دي دا یعنی منگ چه سن سبق یو بلتخیو نو قرآن داس سبق نخیی قرآن کریم داس سبق خیی چه استا طبیعت او مزاج منی چه ام دکت شانت پا کاروا مطلب دا چه قرآن کریم تندو و گوری نو خبره کئی قران کریم پل جوړ ته نو ګوري چې ولدی زموږه دوینا موږ زموږ وینور په سیده خبره په کار و ور په سیده زکات خبره په کار و قران کریم دې خبره نو ګوري قران کریم دې ته ګوري چې د خلکو ته اوس ضرورت ته نو هغه خبره کوي ځکه قران کریم اصلاحي پروګرام دی دا اصلا راولی نو چې یو مضمون روان کی لکه مضمون روان که دا توحید چه لا اله الا اللہ اله کم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم اله ادت روال یک نو دخل کس لنو تخد دا خبر رالا چ وله یودې ای نه په خلقې سماوات او ارض وقته لا په لیل او نهار نو دلیلونه په وی ثبوتونه په پیش خلل اته ثبوته په پیش خلل نو چې دا اته ثبوتونه ای او اله یك یودې او دا دمر دلیلونه نشته ری اوه دای چې سوق نمن او مين الناس مې اتخيز من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب نو پداس انداز ګوري چې دې خلق اوس دلیل ته ضرورت دي نو دليل ول ک دليل لپاسون نمني نو زور نه ته ضرورت ته بې نمونی لري ته ضرورتې نو, نو دو عذاب یې راولای ورکی او قران کریم په داسې انداز بیان کړي چې دا خلق د مثلیم منلو ته تیار شي او خپل جوړ خپل اختیار د خبره اومني نو دې په پاره آیات تړي ته د مضمون د سورۃ سره او دا مضمون د شيوخو داغی امتیاز دے زمان دی خو امتیاز دی او زمان استاذ محترم نیلویس ابراحیم اللہ تعالی ایدو قرآن لبزی ربطی ترجمہ لی دا لبزی ربطی ترجمہ که یاو سڑیس تش اغا گوری او دارا بائٹی کنو راغت اباد سر نه اخیره پوری سرونه صفوري په قران کې انتتام معلوم نشي نو او تا په تو لغي چې وقف کم ځای وو نو او تا په چې آیات کم ده ختم شوی وو نه دا چې صورت کم ځای شور شي او صورت کم ځای ختم شویو چې سر په غاتر زمو ګوري دا شانتي نو اړه دونه وي چې قران کې منقتاشたり زه سره کوی پنتان رتونونه وي خلاصې ووي و دا وت نه دی دا پوبیتته دا پیغمبر په غبره لصلسلام دا س پوږي نه اول دی د باز په تعریف نه پوږي نو کو په نو دا اعترا به نه کري بې خبره ده دا چې څوک وي چې لنبيه سلام په زمانه کې دانو خو هغه دومره جوړ علم لرو چې هغه ته بالکل خکارو بالکل بالکل خکارو وغیته د توبې د سوره توبې او الانفال چې مسله راغلی و او د عثمان رضی الله تعالی او نه صحابي تاسو کوکو چدا ته به ولې د انفال په ځای دا هغه ته ویلو ان قصه ها شبيهه بقصه الانفال تدې مضموني وي او ده عربت نه تدې مضموني وي وي امام ابو یوسف رحمه الله نقل کئ سیوتی استان کې شي ووغو یوسف رحمه یو یوځلو فرمایل چې ان القرءان کال کلمت الواحده دا ټول قران مې چې ده پرشاندې یوي خبرې ده چا چاره یوي خبرې ده دا رب ورته دومره ظاهرو چې دا ټول قران ورته یو خبره ښکارې ده نو بیا ویلې ان القرءان کلمۃ واحدہ اګه کا دې تم لريګو چې قرآن کریم چې دی نو دا یو خبره ده مخ کې وی په شاتب یوی خبره ده نو رستې بیا وی یو خبره ده رستې چې نور سوچو چې دا خو بالکل نټللې ده ناګه دې تم چپاکو په قران کریم بالکل یو خبره نو قران کریم تړل شوې آیات د آیات سره سورته د سورته سره مکمل تړل شوې ده د آیاتونو پرواکې دا خبره چې کمندنو انتهایی ده چې آیات د مضمون سره او تړل شي دا داوود صورت سره وتړللی شي پدی باندې زموږه شيوخ تصنیفات کړی دي کتابونه پیل کړي شيخو شيوخ مرنا حسین علی نو ور الله مرتقده اغهی بلغۃ الهरान لیکل دي دا غی شاګردانو کې مورانا محمد امیر بندی آلوی رحمه اللہ الدورر المنصورة لکلے دے الدورر المنصورة فی ربت آیت بآیت وصورت بصورة اونیلوی صحب رحمه اللہ تعالی مرآت القرآن لکلے دے او شیخ صدق پنچر رحمه اللہ تعالی سمت و درر لکلے دے سمت و درر فی ربط ال آیات و سور و خلاستها المحتصر لی من اراد ان یتذکر او یتدبر تول دو می دے گنا ہے نو آگئی دا لکلے دے شیخ الحدیث رحمه اللہ تعالی اغیی التقاط الدرر لکلده التقاط الدرر فی ربت ال آیات و سور و خلاستها المختصر لمن ارادا ان یتذکر او یتدبر نور نو بی ده سمت الدرر پشانت ده خود سمت الدرر پزائی اس التقاط الدرر لکلده نور بهم استادانو کتابونه لیکلی شيپاغي سلام مضمون د صورت سره صورت څنګه د نو آیات د مضمون سره تړلې کیږي نو دغه خبره په آیات پر ځکول کی اغه د ربط او مناسبت دغه دغه خبره چې د آیات پر ځکول کی ضروری ده د ګران ټکو آسانه معنی ګران ټکو ګران معنی خوړهګه استادوم کوي خو د ګران ټکو آسانه معنی چې په داسه طریقې سره معنی وشي چې رې معنی لبی معنی تا جاتو نه الله او صمد الله دې بنیا زنه دې بنیا سره معنا دا خوړه تو وایوستو لا اله الا الله نشت معبود برحب ذوالعالى انا دذي معنا قراتله کوکه دذي مثال له کو یو کوله غواري ان د په خوابه خلق معنی کولی ان ما يقين خبر ادا دبل انا د ان ما يقين خبر ادا دبل انا د ان ما يقين خبر ادا دبل انا ثمتم دذي ثم مطلب دي چې په خپل مانو بیان کويږي نو د دې معنی څه پېدا شو چې کوم څه په خپل مانو باندې کو شي پوې شي کار نه ده ګران ټکو افانه معنا دارتي ولا طائر يطير بجناحيه او نه يو طائر چې طيران کې په جناحين خپل وباندي دا حضور دراګو دراخه ورکړه هر لګه استاد مانیږي منافقين په بدر کې اسپل د نار کې صحیح ده نو لا کا ځوانو پداسې طریقې سره چې کم داغي او قوت وي مي طاقت وي مي د قائد برابر وي د قائدو برابر وي د ماضي پزای مذاری ني وي د ماضي مذاری پزای ماضي ني د اسم پزای باندې فعل ني وي د فعل پزای اسم ني وي اکثر څه کمونو د مذاری پزای خلق د فعل مانه کوي فاعل مانه کوي نبي الله رب ال عزت ل <سؤال> فاعل نه راړل چې تم فاعل مانه کوي بی ماکارو بی آیاتنا یجهادون ده دیو اجنا چی دی سمنگ ده آیاتونو نه انکار کعون کی و نو بی اللہ کعون کی خدا رک جاہدون مانا دا نو بی اللہ تا با دیویلو چه جاہدونی راوڑو ایجهادونی راوڑو ایجهادون فلا مانا دا, دا جاہدون فلا مانا دا او بلچه بدا تے انداز سرائی چې فام مقصد تے نفاہمیگی مقصد تے نفاہمیگی په داسې طرریخې سره چې کم نرو مع وچيورمه خبره چې ایيات کې د کول په کاري نو هغهه دا ده چې ایيات کې ګران ځای مشکل وي په کې ونه هغې کې اشکال وي رانوالی وي نو د غېره راناللی و ووایه چې دا ګراناللی د څ وجه نه او بیا حلم وکا ګرانواله اومو آیا او داغیب یا ور سره حلم وکا موټر نی لگے نو ور سره څنګه نو د آیات کریمه د اشكال څنګه نو حلم وکا او پینځه ما خبره کپاری کې فقہی مسالوی نو په آسانه طریقه باندې پېښه نو دا خبرې پایا د کریمه کې دکول پکار دي یو سوال تا به ګرشانې نزول نه وي نوی صورت پر دکړه کېوی چې شان نزول د کول ضروري دي اغنو رعایت پر دکړه کېوی چې شان نزول ضروري دي پلانټه استاد دومره کول شان نزول وی بیا وې چې کټهات غور اوس په لګي ورته کا بیرته چې کټهات غور اوس په لګي شاه منصور ته خلک درس لزی انو د صورت یوسف لمخ کیزی دی. دیر زی دی. وې نن دی سفاله سلام کیتاه نو خلک رواني نو هغه مخ کې کی کیسه کيده صورت ده خلک غيتی چې لذي صورت بل راز نو په مخ کې کیسه وې د پارتي شیرونو کې خو بصور کی وې نجامی کیسې وسروم په ټوله کوي نو بیا وروسته وې اوس ګورې Talibanو صورت په لګي نو داول صداغته صورت په لګي شر جامینه چه مخی حاصل وای بیا رسلو بیلگای نو نزول وی دا چه خول اووی او بیا سریل پخپل وردی شانی نزول دانه چې بد شده خوش شده نقصان یو ده فائده یمشتره نقصان دا ده چه کلا کلا چې شانی نزول وای نو خلا کوئی دا آیات جوړی داغې د پارا نازل شوه و او موږ سټین با ځان یو دا ته وادار مشرکانو په اړه کې بس وی سیدا نو دا, دا مسلمان وی دا ته د کاپرانو و آیاتونه په مسلمانانو لاغای آیاتونه وی تاسو د بوتانو آیاتونه ته کمندنو تاسو وی بنه کانو بنیانو لاګوي دا کوما کی مشرکارو بو بو تند رما دت کولو ددا مطلب دا, دا, چه دا نا دی چې دایاتون ماکه کې ناظر شویني او ماکه وال دا دی د شان نزول نقصان دی قران کریم لسانی کتاب نه و وطنی نه علاقاین نه قران دایمی کتاب دی دائمی دا یمې د ټولي دنیا د قیامت پورې د خلکو د لپاره اصلاح ده نو کښانی نزول کی دغه خبرې نبی حضرتنا نقصانсыз بل نشته د قرآن کریم هغه دوام ختمه ای دوام ختمه ای دغه وجه نه زنو علمارو لیکل دي اذرل اشیاء فی فهم القرآن شان نزول د قران کریم په پوهه کې ضروري شي هغه شان نزول لري حضرت يوسف رضی الله تعالی او تشاوي ویدايات كريمه چي زه و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئک هم الكافرون چاورتو یادی یودیان مبارک دي چې څوک دا الله په نازشوي کتاب باندې فیصله نه کوي او دا وسړی کافې دا غ خلک کافراندي هغه د چاوې دا دی یو مبارک دی هغه ته وای په نیمه بنو اسرائيل ان كان عليهم المر ولاكم الحلو خلی رعون منتی بن اسرائيل کل رعون منتی ډیراندې چه خبر سخت این وعداد آغی بارا که او که خواگه این وعداد زمون بارا که دا چه سخت و انترازین وعداد آغی بارا که دا او که نر برایشی نبیان میتا میتا او کڑوا کڑوا تو عمر رضی اللہ ترانو فرمائل وِئِنَّ بَنِي اسرائیلَ قَدْمَزَوْ و انتون تون او نیا امت محمد بنی اسرائیل لارل تیر شو و انتون تون او نیا امت محمد او اس پتاسو مراجعی او او زان کی گوره نو دا خبرت ضرری دا اگه او آیات تی او دا غید پاردشانی نزولو بی. نو اڅک شان دي کې څه په خپل وخت کې وګورا نو هغه یا ټوله کاو پیدا پیدا لکه یو څړیو نبی رسول الله او سلام لای یو بل څړی سره جګړه رااللا نا غبل څړیو تاوي ویزه فیصله وا نبی علیہ السلام له وډو نا غبل وتاوین نا رازا ها غزائی که هی بینی اختب مرقی سیب ده او بل لکابی بینی اشرب ده غیل بیورو. مولی سیب لی نور نبی علی سلام لی نورو. نو آیاتون ارالل علم تر ایلاللزین ازغمون انوم یؤمنون بیما اون دل ایلیک وما دل من قابل یریدو نایت آکمو ایلتو آغوطی وقت اومیرو این فکر دینده کری آغی بدبط کسپو کسپورو تا چه اغی دعوی ده دی خبری کهی تیزمونگ پا اللہ ایمان په طورات ایمان پا قرآن ایمان اراده دا چه فیصله تو آغوط لولی قرآن بانده ایمان دعوی که یو فیصله تو آغوط لولی از دا سی مساله دک که واکر ازدک رو دایات دا که نو اوس دل تا دا سی او گورا چی دو که که آگانو مسئله را لکو پتی باننی او یو ورطوی قرآن لیولو و ور بل ورطوی کچرائی لیولو نو دایات دا سی ورچاسپان که اوز پا پایات پا دا سی پوش چی اصی خطا با پا گتاو دا به خوب لگیوست نو دا لشانی نو زول فایده هم دا نو کو نقصانی که نو می بیانه او کتا تینا دا فائده اغسطل شوه. او خلقو تا دیتی بیانه ولی شوه. نو نر شابه بیاورتا کوله بیان که. او گوره اون بیا شانی نجول خوه او گوره. ذات پیم کو یکا او داغی مناسب چه کمدنو بیا لاندی ولا اغی په شانتی اون بوایا. او داسی اون بیا چه پا داس نقال لا دا یاد نازل کرو. پا اغا وقت نو دا یاد دی سره اوز دیل خلگی دی سرادیر خلگی شان نزول دا فائده وی آیات بارکی دا خبر از دکول ضروری ہو یو یوٹی کې بارکی زنی خبر از چې چی یوٹی که بسو مانو راغل دے کریم کې سڑی تا داغی پتاو لگی چه آسنا چی یوٹی که یو زیراغلی زیر یو مانی اون اقت کتا که بل زیراغلی آگا زیراغلی آگا ماننی بلی دې په لاره معنی دا راه نو دا یو خبره ضروري ده چې په قران کې یو ټکی کم ځای راغی نو دا ضروری نه چې یو معنی اقا زیدان ورته به اقتصي معنی کله کله معنی بدليږي او را بدليږي نږدې سره آیا شروع کې کلمات کې دا په خبره ضروري ده چې دې سره فکر وکړو کې چ کوم ځای مناسب مانوي چې هغه وکي دیت او جوه ونظاهروي اخیری باب د الرفان دی او جوه ونظاهر چې یو کلمه قران کریم کې پډیرو طریقو باندې کومدون راغلی دا او پډیرو مانو باندې راغلی دا زغی لحاظ پکاري مطلب دا دار چې پپل ترو باندې پا با اقبل خیال بانی لفظی ترجمه که اول ندی پا کارو خام خاقیل سی کتاب کتل پا کار دی منگ کل کلوائیو من شیخان شو او بس اس پا لفظی ترجمه پا اقبل کهو نا نا نا نا لفظی ترجمه لفظی ترجمه خام خا. کتاب کتل پا کار دی ضروری نده چه ستا پزین که کما معنوی نو افقا معنو دیوی نو بلچا کتابو گورا تفسیرو گورا پا غی ورواڑا و بس تب در زیمواره نبخلص چی نخیش کنده نو گوره اوز دکوهی در مختصر طریقه سرا در اصول و نچور او خلاصه اغاو مو ایلا در منسکون انشاءالله بیا نرس بخواهی